Hallo meine Herren du redest Jesia Seffer seit paar griest auf reddendicke bicher a serie rekodiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisierten be night durch ein jidischen bicher zenter in amos massachusetts als ihr er wird leinen zusammen mitten vor leiner kennt er a rublodn das dos dasige buch umsetzt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 Ihr fuhrt durch Farsche, für was fuhrt ihr weg? Einer ist weggefahren, jetzt fuhrt der Zweite. Für was fuhrt ihr? Bleibt du mit uns? Wie wird ihr laufen, einer allein über der Welt? Es ist doch ein Achmone so feucht, ihr seid doch noch ein guter Kind. Sie hat ausgestreckt zu ihm, ihr Hempel schaßt, ihr Gerät direkt, und wir besuchen die Kinder in der kind der Hypnose, hat sie ihm ungeheim zu glätten, wie ihr Mutter ein verloren Kind über der Uhr. Mirken ist dahin geblieben, bleich für die Wand, nicht gewusst, sie lebt dadurch die Szenen in Cholem, zu öfter vor. Er hat gesehen, dass die Frau, die jetzt leben, ihm tut es nicht im Bewusstsein, nur wie im Küchef, und er hat mir gedacht, dass sie sich danach nicht verschämen, wenn sie sich wegwecken wird. Er hat bei dir gehört, still sich auszuhalten und zu verlassen den Stub. Also still wäre sie reingekommen. Terweil aber haben ihre Werte, ihr weinendiger Schmeichel, die Unrührung von ihr Hand über seinen Kopf, also ihm vertäubt, alsbald wird er allein verkischelt von ihren Werte. Es dachte sich ihm auch, als er kuhlend, beigt er auf dem Kopf, wo es niedrig geht, niedrig geht. Wie lange dauert es? Amenit, zur Neibigkeit. Wer kann es wissen? Metamol und Frau Horvitz schrapt sich häufig von Kohlen. Wer ist das? Unser so Heft auf sein Kopf und ihr Scheu ist. Guckte mit Augen rein, verwundert. Pan Milken! Ach, du sind hier, dem Advokatsassistent. Ich hab gar nicht gewusst, dass ihr sind du. Wo bin ich das gewesen? Gott meiner! »Wusst du, ich? Sie habe ich geholt, sie will's?« schmeichelt sie in Verlegenheit. »Das sind irgendwen, wo sie sitzt, da reingekommen? Und wo es für eine heulich, ich gehe durchs Rimm. Ich bitte, ich will nur ein Kleidler auf mir ein Rotwerfen. Warte, du, eine Minute. Meine Mama und die Kinder kommen bald zu gehen. Sie lässt über dem Stein gebliebenen, bleich erschrockenen Mirken sitzen auf seinem Platz, und läuft rein in dem schönsten Schluffzimmer, sich über zu tun. Kapitel 7 Genumene Chäder an Noch bald kommt nun der Mann nach Hause von den Lektionen. Es kommen nun die Kinder, der Lehrer bekennt sich mit Mirkinen. Der Lehrer hat sich schon so viel umgehört, wegen ihm von seinem Weib. Er gab es ihm euch interessant, was der junge Mann kommt von Päderburg. In Peterburg ist er kein Mensch gewesen, nur hat er eine Vorstellung wegen der Stuhl von dem, wo er gelehrt hat, gelegen, wie wegen einer neuen Böbel, in welchem er sitzt, nur wo er genannt hat. Der Lehrer hat umgegelt mir gingen mit Verwunderung in ausforschendem Blick, wie er wollte seine Kleider gewollt gefunden in dem Rest von der Syndiker-Stuhl. Es ist euch herangekommen von dem Mädchen der Schachlinen, Der Schachliner ist ein ganzes Tag gewesen von ihm über etwas, was keiner hat nicht gewusst. Er hat sich bekannt mit den Fremden und gleich verführt mit ihm ein Schwuss. Milken, sind er ist weg von daheim, hat sich gerade aufgehalten nach ein paar Wochen im Villene, verbracht dort in dem Teufel, wie jeder zurückgekommen hat, der sein ganzes Leben in einer anderen Atmosphäre nicht gesehen und nicht gekannt hat. ist er geworden verhaftet von der jüdischen Immune, mit wem es menogen. Er hat sich erst recht bekannt und ist reingefallen in national-teinistische Stimmungen, welche haben gestillt dem ersten Durst von seinen suchenden Schummen. Wie alle, welche kommen in Berührung zum ersten Mut mit den nationalen Stimmungen, ist er geworden sehr enthusiastisch. Er hat auch viele gehabt, ein verneifelter Plan, ein Wegzufuhrung an Erzusruhl, in dort ein Feierachholz oder etwas Ähnliches. Mirkin hat gerade größtreichig zu reden wegen seiner nahe Überlebnischen Willen. Ungetroffen sich so durch bei der Hurwitz ist mit Jiden, wo es kommen von der Tiefe, nicht von der jüdischen Massen, hat er wahrscheinlich ausgedrückt mit flammenden Gewertern seiner Überlebungen und seiner nahe Überzeugungen und seiner nahe Überzeugungen. Seinlichen guten Gläubigen, als alle, die kommen oder die haben etwas zu tun mit den jüdischen Massen, sind vor mit den national-synistischen Stimmungen, welche er hat er so aufgeschöpft in seiner ersten Barrieren mit den jüdischen Massen. Er hat sich gar nicht gekonnt vorstellen, wie ein er Nemeser Jied kann sein anders. Er hat erzählt von dem Lehrer Hurwitz und von dem Schachlinen, mit großem Enthusiasem wegen Vilni, wegen der Jammtäufen, welche er dort verbringt. Er hat zum ersten Mal gesehen, wie Jüden leben bei sich in der Heim, wie Jüden beten zu Gott. Er hat nicht gekonnt genug Riemen in die alte Vilni-Schule und in jüdischen Jammtäufen, speziell in jammeln Räumen. Der Mune ist das Einzige, was Jüden behalten besitzt und wird er so aufhalten in der Zukunft. Der Immune ist das Einzige, was jeden vermogen. Das ist das MSI jüdische Vaterland. Er versteht nicht, weil jeder weiß nicht, wie das so zu schätzen. Er ist gestanden im Kippa, in der Wilna-Schule, in der jeres Covid hat er umgenommen, für die ehrenste Sachen, die seine Toten vorgekommen. Es hat sich ihm gedacht, dass er eine Neide ist von der größten Art. Wir Menschen gießen sich zusammen mit der höheren ungesehenem Wesen. Er hat ungehoben zu verstehen die jüdische Geschichte und ist öfter gezittert geworden von der Teures und Teures, was er unterdrücken, die Rituale, dem Geist und öfter euch die Leibige Werte von jener ersten Zeit nun, von Avroam bis zu uns. Als er hat gehört, Vorleinen von Sefer Teure, des Hedre von der Teure, wo es ihm lehnt vor, und ihm Kippe, ist er schon unterzittert geworden bloß von dem Klang von den hebräischen Werten, die Werten, die so eine gewähne Mäule von den Uwis im heiligen Land von den Edelbien. Danach er hat er sich verinteressiert mit dem Inhalt von dem Lenin. Er hat gelesen in der russischen Übersetzung, wo Said für ihn sechs Monate ausgesucht hat, in der Schule, dem Inhalt, also es handelt sich wegen dem Briss, wo er auf Ruhm hat geschlossen mit Gott, hat sich ihm gedacht, dass durch dem, wo er vor ihm hat gebracht, seinen einzigen Sinn zu der Rakeide, hat er sich gefühlt, als er als einer von die, für welcher der alte Patriarch hat den Bund geschlossen mit Jehoiwin für alle Eibigkeiten. Zachari hat geredet mit Begeisterung, mit Flammen. Er hat nur gewartet auf die Gelegenheit, für wen man sich herauszureden tut, wo sie er hat immer gelebt, in die letzten paar Wochen und die Änderungen, wo sie ihnen nicht vorgekommen. In Chotscher hat gesehen die Menschen zum ersten Mal, sondern sie ihm durch Frau Huvitz, welche ist gesessen dabei, als sie nun zum Bekannten vorgekommen, wie er wollte sie gekannt schon von einer langen Jahren. Er stets seht rein, wie tustig und narrisch sein ganzes Erziehung ist gewesen. Als hat er gelernt, nur sich allein kennen nichts. Das Erste, zu was er hat sich genommen, ist gewöhnt zu lernen die hebräische Sprache. Jiedisch kann er schon ein bisschen reden, hat er sich berühmt. Schon bloß ein Klang, von dem alle weißen Werte hat er jedes Mal verchrappt und verzettet. Heint hat er sich schön zugewohnt dazu. Nach einer Nuneib, wenn er hat sich genommen lernen die hebräische Bokale und die ersten Werte, Und er hat sich der Mund, als er so zu einleicht am um geklingelten Wörtern im Maul von der Ovis, hat er nicht gekonnt, ruhig durchs Eräuschen zu reden. Schon für einen blösen Umblick von der hebräischen Oisies, nimmt er mir rum an ihre Sakowit. Übrigens trugte er sich herum mit dem Gedanke, er rufzufuhr und kann jetzt rutschen. Hat er sich müde gewählt. Und dort zu beschäftigen mit Landwirtschaft. Er versteht nicht, dass das ganze jüdische Volk das nicht so sei. In Verwust der Bewegung, weil er in der Schule hat nicht herumgehabt, alle Menschen. Und wir können überhäupt sein, kein sein das Ideal. Ist. Für uns ist ein Stück ein anderer Reise. Es ist eine Auslösung von Jürich und von Klall. Es ist ein Gefühl in sich allein. Und seit er hat dem Ideal, ist er gut ein anderer Mensch geworden. Er versteht und sieht sein zukünftiges Leben. Der Lehrer-Hurwitz ist ernst geworden, gar nicht geändert. Mirken ist jedes Wort, hat ihn gestochen wie mit Spielkissen in seinen Leib rein. Er hat gerade zu sich allein, alle, was kommen zu uns, von draußen, was haben kein Mann uns geweitigt, uns erweitigt. Stellen Sie uns nicht vor, wie eine nemmische Realität mit den Mies und schönen Seiten, noch etwas wie ein neues Getrachter holen, was will sich sein holen, wenn. Der Lehrer hat bitter geschmeichelt, gewollt etwas abentfen von dem jungen Mann. Er hat sich aber gemüt zu verschweigen, zu lieb Gastfreundlichkeit und auch zu lieb Rachmines auf dem jungen Mann, wo es sich auch abgefahren war von den Himmeln. Doch der Schachlina hat sich nicht gekonnt einhalten. Er hat schon endlich einmal gewollt, überhaken mehr können. Doch aus Respekt zu erfinden hat er es nicht getan. Er hat waimt er lebt asiana soll eufern retten dannoch er sah reus mit lochen die amone wo sie riemt es isch nisch kei romantische vergangenheit vo sitz fernung schulde gebube be hange mit dir sterntich schab es noch mit de online sich umschuldete generanne hat er gemat geschrien sie sah lebe de gebese freu wo kämpft und stert uns auf schritten tritt Sie ist ein chinesisch Schicho, was hält uns eingezäumt wie in der Klemm, wie in der Zwang, und lässt uns nicht frei uttämen. Ihr seht das Lohmhändel, häuft darauf sein Lohmhändel mit der gesünder Hand und weiß sie vermirkenen. Das hat sie mir ein Geschenk gegeben, die jüdische Immune. Der Pfarr wurde sicher auf dem Buch gelesen. Mein Tafel, ein frohmer Jied, ein Mensch mit Moral, Nor a nachser in a knoy, wie jeder wilde fanatiker hat mich gehabt, er fyon kipper lesendige a notion keide stieg bicho, hat er mich so lang geschlagen in hand rein, bis er hat mir die hand zerbrochen. Der fälscher in unser stätel hat es eber gescheint zurecht gemacht, und ich bin geworen a kalke auf mein ganz leim. Er het keimenisch gelebt in die palatzen. was der Eugene Monet Hatayski bald noch gelebt in Freie in Emese Palazen ein Genuss von all was es eigene Gemeinenter da hat ist as mir wert nit oder wenn mir wert von die Palazen herausgestöbt nemt du na Bengschaft noch habs eigens künntner rein zu uns lebt mit uns unser eigen leiben weil mir damals sein was ihr wird sagen teufel sich mitf 16, 18 der bringt sechzehn nachschu in a besmedrisch mit der selche heiche in junen wegenanei wo sie geborn geworden im jantev oder via er soe mit gat to papeib und wie manem ta vaib upgerten zu erschen danach wegen nehmen mit de alle pschettlachen breidler von die alle klüge jeden wo sie de reine hat gefinne verneutig zuzugeben von seinem eigenen seichel a geschenk von seiner geriffis für die zukünftige Däueres. Töten rundes, schmecken dicke Kappel auf euren Kopf, weil wir damals sehen, wird wo sie ihr bezogen. Wo habt ihr verbracht in eurer Kindheit, eurer Jugend? A Wade, Winter auf dem Glätsch, Sommer zwischen Feldern und Wäldern, mit Chavere, mit Chavates, Lehrer und Lehrerinnen. Was habt ihr gelernt in eurer Schulen, in eurer Kindheit? wegen den Ländern und Wassern, was fielen nun in unsere Erde, wegen der Größe im Mainz, was eine geschehen für uns, wegen dem Leben von den Chais und Blumen, was rüngeln in unsere Rüben, wegen den Gesetzen von der Natur, in welchem wir leben, wegen Sachen, was haben bereichert unser Wissen. Jede neue Idee hat für euch aufgedeckt eine neue Welt. Ihr habt jedes Mal gemacht eine Reise in eine neue Welt, Unbekannt Land, bekennt sich mit Völkern, mit Sitten, mit Menschenleben. Schon aufgeregt von den Nutzen, was er hat gehabt davon. Wie viel Vergnügen, wie viel Freude und Sonnenschein hat er eingezappt in sich. Nicht wissen die Gefühle davon. Genümmen wir eine selbstverständliche Sache. Nehmt heute die Poesie von den Poeten, was er hat gelernt in den Schulen. Ja. von der Puschkin, von der Lermontov, oder wer soll dort nicht sein, wie sie aber singen, dem Winter, dem Sommer, die Blumen, die Bäume, die Menschen. Gott, Gott, wovon hat ihr genossen in eurer Jugend? Jeder Tag ist doch reich durchgegangen wie ein anderer Jumtev, hat der Jacqueline ausgerufen, und die Kino hat geschossen von seinen Augen. So weißt du aber, wie wir haben verbracht unsere Jugend. Ort mit, ist, Ort, mit dem ich weiß, Ort, mit dem ich weiß, wo der zittert euch und treibt euch herein in Kälberne Hispalus. Oh, wie hab ich sein Feind, ja, Feind, weil sie haben bei mir alles geräumt, meine Jugend, mein Leben, meine Freiheit. Von sechs Zerseger in der Früh, sechs Zerseger in der Früh morgens, wenn es ist noch stark finster gewesen, hat mich der Tate gewagt, gemusst mit dem Hackmesser, das Eis von dem Fass aufhaken, auf Nägelwasser. Und aufgesessen dem ganzen Frühmorgen mit über keinen Sachen, wo es gar nicht schuhen, wo es ja nicht wild und fremd. Teilen hat sich gehandelt wegen solcher Jungen, wo es sich hart bei uns zu suchen. Noch gut, was ich hab nicht verstanden habe, den Tante finden. Danach, als ich es ja verstanden habe, ist es heute gewesen an meinen kitzelnden buchersche Gefühlen. Gut, wo es mir so mal reingefallen, in ein Stückchen Agade, ob geriet sich eine Weile. Aber das ist nicht gewesen, gelernt. Man hat gedacht, die Meurschafen und Schafen wegen einem langweiligen, für keinem kann nützen, nicht sprengenden Ingen, wegen Sachen, wo es einem guten Stück passt zu unserem Leben, also den ganzen Winters und Summers. Wie habe ich gebänkt in den Sommer, die gevernachteten durch den Treusen. Wie habe ich mich gerne gewöhnt, die Gymnasietal mit dem von unserem Stuhl. Wenn ich habe sie ja gesehen, Winter gehe ich mit den Schlüttlern auf den Glitsch. Jo rein, jo raus, bis 18, 19 Uhr von meinem Leben, haben mich die Aussies gehalten in Gefangenen. Alles haben sie bei mir geräumt, meine Kindheit, meine Zeit. Ich habe gesehen, wie meine jünger Teig rennen ein Werk wie Wasser und ich tue Gurnisch. Meine ganze Freiheit von meiner Kindheit haben sie bei mir aufwegeräumt. Und ihr kommt mir zu gehen mit eurer romantischen Läumens wegen der Aussies und wegen dem Klang von den Wörtern und wegen der Keid von der jüdischen Ammonen. Ihr geht sehr, doch durch den Mut und Kraft zu kämpfen gegen uns Ihr geht allein heraus an einem zivilisierten Patent mit einem modernen Romantismus auf der barbarischen, wilden, fanatischen Welt, in welcher unsere ganze Jugend, hunderte, tausende Lebens, pluggen sich, matern sich und von welcher sie reißen sich zur Freiheit, schmiert eine Schundigkeit mit der romantischen Zeit, denn sie sollen sich leichter herausglitschen auf unsere Hände. Aha, sagen Sie, seht, auch viele Sie, Doktore mit Universitätsbildung, kommen zurück zu uns. Konnt ihr uns nicht helfen in unser Kampf? Steht rutsch von der Weitens? Wir sind bis jetzt gestanden, schreit der Schachlina Reuss, ein aufgeregter, mit verschäumten Lippen. Alle haben geschwiegen, nach dem Schachlinas flammende Gerät. Der Leirer ist noch mehr treure geworden, schweigen dicke. Seine eigene Kindheit, seine eigene Jugend hat sich im Gestell verdrehen. Und von seiner Jugend bis heinz seine durchgeflossen 2 Zehnle Q in Treußen hat sich wenig was über gebeten. In Treußen in des städt und des stätler Plog plagen sich tausenderen hundert der tausender junge leibens unter dieselbe bedingungen. von welcher der Schachliner hat gelitten, und es kommt von Nergens kein Hilfnis. Und kommt schon wer von Treusen, gesteußen von äußerlicher oder von innerlicher Sibis, kommt er zu uns mit vermachte Augen, wie er wollte, mehr gehabt zu kippen, der wirklich keinen Bohnen rein. Es ist im Gewinner Rachmonisch auf dem fremden Junge Mann, wo es kommt der Durstige von anderen Welten und schlingt seine eigene Sparjahrts, aber wusste früher er wird der sehende Wirklichkeit als besser wird es sein für ihn. Mirkin, der schwarz-bärdige junge Mann mit dem leidenden, bleichen Pune mit dem Schweichel von Verlegenheit auf seine dünne Lippen ist geblieben sitzen wie ein verlorener Kind. Seine Augen, die sich bis jetzt ruhig geleuchtet wie ausgeleitet, haben ungeheum zu blonschen. Er hat sich ungeheum herumzuticken wie ein Fremder auf der Unwesende, und er hat getracht, noch allem, es ist alles nicht so einfach, wie ich habe gemeint. Und er schreckt hat er mir umgenommen vor dem Unbewussten, was der Jacqueline hat aufgegeben für ihn. Er ist verzweifelt geworden und gesagt zu sich, ich will es so ja keinem nicht verstehen. Ich bin ein Fremder. Und er hat gefühlt, als die Schnur, wo sie hat gehaltene Hand, glitziger Reis, Ein unbewusster Schreck hat ihn herumgenommen, bis seine Augen haben sich begegnet mit Frau Horwitz. In ihrem Blick hat er da fehlt nicht nur Mut und Hoffnung, nur auch eine neustellische Heimlichkeit. Ihr Blick hat ihn wiedergemacht heimisch mit einem Spruch. Nach allem bin ich ein Fremde, und ich kann nicht das syrische Leben, hat er gesagt, aber ich habe gehört, sagen, und auch so habe ich euch gelesen, als a fille in der finsternisch von der jüdische religiöse erzehung wie herr weinberg hat uns da klehrt gefindet sich nur schwenig lichtige momenten der jüdische jemtew jedes leben wie ob geschlossene sonnstein beschafft ihre eigene freid hat der gur in eier kindheit kein freid gesagt herr weinberg Am es zufrieden habe ich erst genossen von meinem Apokosis, nicht von meinem Gläuben, nur von dem Gläuben, was sich überkommt durch die Bichlach in einer besseren, gerechten Welt. Und ich, wie jeder andere Mensch auf der Erde, bin ein berechtiger Mitglied in dem Gläuben. Ich wäre gerufen, zusammen mit allen Menschenkinder zu kämpfen für den besseren Morgen. Der erste Klepp, was ich habe gekriegt vor dem Gläubigen, das war meine Freude. Mein Lohnhändel, was der Tate hat mir gemacht vor dem Buch, was ich habe gelernt, das war meine große Freude. Ja. Euch nicht, wenn ihr seid gewesen, ein Kleinkind? Noris hat schon euch der Lehrer genommen reden, der Schleiner hat ihm gegeben, Luschen. ich mein als weinberger recht hat turwitz zug noch ein langen stillschweigen es is ne stucken gläuben was mir ja shit mir rufen gläuben dos was mir schaffen sich ein von eigenem erfahrung bei uns is jeder schweburger was macht durch aus an eigen leib die operatie von a bekorses san eigene moscher dabei nehmen hier san eigenerer Rom jeder reiner von uns hat sich sein gläuben allein gefunden nicht gekrügen durch deim sind die richtige gläubige menschen bei uns de apokorsen der school is gewen die amune wo sie maskilem haben gewonnen und ferier sind ze gegangen auf kidischer schem zu zu frei hat mir bei uns dem preschen gemacht mit dem maskilem Keinmal haben wir sich nicht so genötigt in einer skolischen Bewegung bei uns wie jetzt. In Russen liegt eine Masse, eine Unwissenheit und Abgelassenheit. Und es ist nicht so keiner, der sich für ihre Ruhe nehmen soll. Bei uns arbeiten alle politisch. Keiner nicht kulturell. Alle Parteien wollen gewinnen. Auf dieser Seite Massen kann dazu gewinnen kein Erinnerung sein. Aber keiner interessiert sich nicht mit dem eigenen Masel von der Masse. Alle legen es auf morgen. Alle suchen sie, heilig leulem habe. Wenn sie ihr jeder, wird ausgeführt werden. Von den Zinisten bis zu seinen Unwesen, die kaufen Schachlina. Aber keiner interessiert sich nicht mit dem eulem Hase. Der Einzige, der so ein bisschen kulturell bei den Massen gearbeitet hat, sind gewähne Assimilatoren, hat man sich verschrieben und vertrieben von der jüdischen Gase. Und ich suche euch, als die Assimilatoren, wie schlecht sie es sind, nicht gewähnt, sind die einzige Jörgchen von den Maskillen. Sie sind nicht alle, die einzige, wo man reingebracht hat, ein bisschen Licht in der Finsternis. Und getan haben sie das nicht so lieb, egoistische Parteizwecken, nur aus reiner Menschenliebe." Zachari hat zusammengenommen Mut und sich unterreden. Ich hab gemeint, als der Zenisim besser gesucht, da je der A von einem neuen Land kontrolliert von dem eigenen Willen, isa sollte sagen, der Zenter wir schlöfen sich zusammen alle neuden von jeden, sam materielle, sam geistige. Wie könn du gerecht feiern von öppis uf tun, für die jedische massen? als mich ständig gechungen und zuschlugen sich an um fremde wellens an um andere interessen an um wend von aller seiten ich hab keim und is gekannt verstehen verwurz der radikale jeden stellen sich am gegen demida ist denn dusnis abverkörperung von alle unsere wünschen zurechtzustellen dem jidischen körper und dem jidischen geist in sein rein menschlichen bestand von welchen sie sind durch Fremde auch ausgeschlagen geworden. Verkehrt, ich habe damit gemeint, dass die alle jüdischen Leuten, wo sie ausgerechnet werden, die verantwortlich sind auf natürliche Neuven, wenn wir haben, ein eigenes Leben haben, hat sich mir kein Gewände zum Schachlinen. Gewiss verstehe ich auch nicht in euch die Benschaft nach eurer vergangenen Kindheit. Aber wia er soi kommt die er rapis öfte und vor a finstere masse wenn ihr er rot nicht die möglichkeit von a kontrolle berier no die instituts wo's wann geschaffen wären durch hien in a frei jede schlamm können machen a schaft zu de wildgeiten wo senen ausgewachsen bei uns ich glaub as alle unsere dann a viele unserer mune wird gesund werden erst demut wenn sie wird gereinigt werden durch den Filter von an egen Land, hat sichare mit ein Nut im Gap verändigt. Es ist gewinn ein Wunder, was Horwitz, der Lehrer, hat mir können gelost auf so viel reden. Keine Sache hat dem Lehrer nicht gekonnt auf so eine Reisbrange von Geduld, wie das geht derer der Alp, von welchem sichare hat er geredet. Es sind nicht vor allem Menschen, die auf einem physischen Upscheif zu rassen, zu gewissen Chais. Sie können nicht vertrug mit dem Geschmack von einer Nege. Es er sind nur vor allem Menschen, die vermogen, ein krankhafter Sinne zu jedehen. Der Lehrer hat bei lang zu der Letzte. Er hat sich nicht gekonnt kontrollieren bei dem Umschuldigsten der Munen von dem zynistischen Ideal, wenn er es gewöhnt dabei. Er hat da viel physisch und wehtig. Er hat gleich gemusst reagieren auf den Ort. Und um siehst, hat Frau Horwitz sich er gemüht mit den Augen, mit den Bewegungen von ihr Meul, aufmerksam zu machen, Harin, als er soll er wegwerfen, die Themen. Sie allein hat schon gewollt, sich hereinmischen, wo sie tut es kein Mann ist, als der Herrs vom Mann gerade zu machen, als oft zu dem gefährlichen Gespräch. Nur der Lehrer ist schön aufgesprungen von seinem Ort, wie es voll zum Feuer gebissen, die Piafes von den Viehs. und ist gekickt auf seine Gastfreundlichkeit, wo sei er als Ballebus ist schuldig dem Gast, ist er zugegangen zu Zacharin, um ungenümmend bei den Händen. Zacharin ist verwundert und ersteunt geworden auf ihn, zugeführt ihm zu dem Fenster auf den Stub, wo es er in einen rausgegangenen Häufereien, aufgebrallter auf Fenster, hat es herbstlich kalt gewesen, er rausgeteilt mit der Hand auf dem Häuf, wohin die Fenster sind nach euch gegangen und gesucht, äußert gewöhnlich verlebt. Ihr seht du dem Häuf, die kleine Lichterlach, wo scheinen nach euch von dem Fenster. In dem Häuf sitzt die geplogte und verfolgte Masse in Schmutz, in Unwissenheit, in Schand und Spott, verlassen von allem, zu zehn, zu zwölf, zu fünfte Faschisten als Stub. Und also wie ihr seht dem Häuf, aus reiche in sich gassen und gassen steht ganze millionen plogen sich so es ist nicht irgendein anderes jüdisch volk wie dus dus ist unser ohrenkeit in unser reichkeit von dannen bedarf wir nun haben und die menschen muss man helfen verseh bedarf mir das leib mal decken und was heißt ihr tun ihr heißt unhaben von ide von atorie wie lang wollen wir noch sein zugeschmied zu der Erweide-Sorge. Das ist auch schon gut für Einzelne, was will man entläufen von unseren Leuten, von wirklichem Leben, von seinem eigenen Pohnen. So soll man sich unkratmen, die Papieren erbringt. Junger Mann, wenn ihr wollt, ob es tun, wenn ihr wollt Nutzen bringen, auch du ist das Ort. Es ist nicht du, kein anderer jüdisch Volk, wie du es. wenn es nicht schlüpft und hier zumt laufen unsere älteren sind genickerm gelaufen über der welt auf der erd aber darf man sitzen und euch kämpfen unser leben wer weiß mit wurst ist seine von sich gefänge endigt wenn nicht ruchelei wo soll schon aufgewartet die ganze zeit auf eine gelegenheit sich hineinzumischen in euch zu lassen die ungezeugene schnurren von dem gespräch durcher gelächter »Efscher wird schon genug sein, ihm zu lernen, verreihen oben«, hat sie gesagt. »Wieso haben wir ihm das genommen in die Heide herein? Ihr werdet noch oben an anderer Gelegenheit. Herr Mürken fuhr doch nicht weg, weil wir noch oben genug Zeit, wegen dem Allem zu reden. Und öfscher ist schon euch Zeit, zu nehmen etwas in die Mäule rein«, hat Rucheläu verwendet. »Ihr bleibt mit uns auf Ofentessen«, hat sie gewendet zu mir können mit einer einladenden Frage. Frau Hurwitz hat sich gebohrt in Kirchen, gebohrt sich ein Stub, gekreizt am Tisch, ausgesucht der Reintisch, nach der Kuh mit dem Gast, auf keinen größeren Sachen hat er sich nicht was zu richten. Das tagtägliche Bräut mit der Winterdücke Pauwiedle, nach der Kuh mit dem Gast hat sie auch aufgeschickt dem Sohn, dem Gymnasist, Er soll euch bringen, ein Schachtel sprotten, wo es wird gegeben auf den Tisch, bei sehr einem speziellen Fall, ein Fünfziger in der Halle von Peter, euch locker mit dem Gast. Derweil hört sich schon von der Treppe die äußere gewähnliche Überlebigkeit in das Flachen von Soschke. Und bald geht ein Fleher rein an Mädel mit hoher stehendiger Hoh und mit einem blankenden weißen Hals funn ein neues geschnittenes schwarzkleid bei dem steußbichausen tisch und ei der bus um wenn ist sie sich schon in der gespräch mit dem gast wegen peterburg wegen theater wegen ihr bruders prozess und wegen was nicht in einer weile rum kommt von der gasse und die zweite schwester ein gegensatz zu ihr er stelle die haare seidner ein schwarzweiß gekästelkleid auf an dem meidl schon rücken Das Kleidl ist von einem Saarstoff, was ihm, dachte ich, als er hat es im Ärges gesehen. Er gedenkt, als es hat wer getrunken, einmal ein Saarkleidl von selben Staub, schwarze und weiße Kästerlach. Er kann sich so den Stammunen, wenn und wo er hat es gesehen in dem Leben zueinander. Sie hat einen Blumentopf mit ihren Ohren umgelenkt zu ihrer jüngeren Brust, dem er hat ein kleines Kind zahlt und hat es mir ein Rüst gegeben von der Hand. Die Mama beisert sich. Wie lange wirst du sich ein Soja rumdrehen mit Blumentöp in Hand? Und sie wirst noch Blumentöp? Ein halbes Stub, hat sie schon von immer mit ihr gewichsen. Wo wirst du es stellen? Der Tisch ist schon gedeckt. Die Mama legt schon noch auf das Bräut, die Butter, die Sprotten, ein Topperwidle in dem südigen Tei. Die jüngere Tochter Soschke helft zu der Mammen scheinmachend am Tisch. Der Mammes Gedanke verstanden ohne Wink und schleppt der Reus von dem Schenkel die gepresste Kulier des Servetges und schlägt dort von einem Pesach zum anderen. Will sich beweisen von Gast, schleppt sie euch heraus das silberne Zuckerpuschkele. Das Zuckerpuschkele ist ein Gelgü von einem Essrückschachtel, wo sie mitgekriegen von einer reichen Vetter eine Chassene-Matone. Das Zucker-Puschkele ratte wird der Reus von den größten Leuten. Es ist der Speiser von Hoffnungen. Bei jeder Zuhre retten wir wegen Versetzen das Zucker-Puschkele. Es wanderte auch oft darum in den Lombarden. In e Nord-Sulipa-Parseen gefinde sich heimt zufällig in der Heim, nicht dort, wohin es belangt, in Lombard. Dem Tappen gefällt nicht der Terraram, was man macht, oder kommt mit den Fremden. Das selben Puschgerle anstatt dem Teitapperle und dem besonderen Sorbetchen. Ruchelei versteht es schon von seinem rupgenitterten Blick in der Borderein und von der glühenden Eurung. Beim Messen fiel der Futter ein Gespräch mit Mirkene. Was er denkt zu tun? Er weiß noch nicht, was er sagt. will er sich gern rumklicken und will sich allein gefinden er meint als de erste aufgabe von a mensch ist sich allein zu gefinden sich allein euszusehen in dem jam was ringelt im rum mir wären verleugnung in amabu von bevägungen und gschehnischen was das tägliche leben werft auf uns und wer soll will der doch sich eus gefinden fragt der schlehne Durch dem, wo ich will sein allein mit mir, wo, in der Wald, in der Wüste nicht, wie ein indischer Pörsch auf den Bäumen sitzen, schmeichelt die Jacqueline zarkastisch. Hutsch in der verworfenen Schweizer Winkel, in der Dorf, ergezwungen, ein Jahr, zwei, gedei, euch zu gewinnen, sich allein. Versteht sich, mit Bücher, öfter euch in einer ausgeklebten Gesellschaft, wo sie allein nicht wissen, wie ihre Ideen werden diktiert von ihren Interessen, und nicht willentlich und nicht wissentlich passen sie zu ihrer Art Denken, wie anarchistisch, individualistisch sie soll nicht sein, zu verteidigen sein eigenfröhliches, parasitisches Leben. Nein, ich glaube nicht, dass es du in unserer heimlichen kapitalistischen Ordnung an unschuldig, keinem Gurnisch, kann alle tun, dich in der Wodell leben. Das ist auch schon möglich, nur in einer Saar-upgestanen religiösischen Land wie in Indien. Bei uns werden Menschen zerteilt, zu dieser Willen ja, zu dieser Willen nicht, nur in zwei Kategorien. Die, die arbeiten, und die, die leben für jenem Spratzen. Die, die helfen, die Unterdrückte, und die muss helfen, die unterdrücken. Kein anderer Ausweg ist nicht du, und rettet den Schein, als ihr steht von der Weitens. Es ist ein Stück ein größeres Sonnen von unterdrücktem Klaas, wie darf geht die Neutrale, die, die stehen von der Weitens. Sei es eine Chance bei den Auszeugen. Seierart Leben muss berechtigen die Gesellschaft, in welcher mir gefällt es sich, vor allem in einer anderen Gesellschaft wollte versäckern Platz nicht gewöhnen. Alle haben gemusst schmeicheln beim Tisch, kennendig Weinbergen, wo es wird wie ein Magit, mit Laci und Goyle, ständig musen nacheuführen, jedes Gespräch, wegen wusser soll sich nicht handeln, zu einem einzigen Ausfuhr auf dem Klassenkampf. Mirkin hat sich ein bisschen verleuern von der Dosis gereiht, sehendig sich mit einmal in einem Licht, mit welchem der Schechlina hat ihn beleuchten. Nachdem wie Zachari und der Schechlina sind aufweg, er hat sich er auch gleich ein Stück gehart geendigt. Sie hat er ausgenommen von ihr Schifflut, ein Steuyswäsch zu verrichten und er wegesetzt sich in ihr Winkel beim Kalkhäuden, zu welchem man hat Winterzeit zugereicht dem Tisch Auf demselben Tisch sind in euch gesessen ihre Kinder und gemacht ihre Lektions, und ihr Mann wurde sich vertieft in der Seife. Auf allem ist gefallen der Milchschein von dem größten Tischlomb. Wenn sie hat gehalten, eine Ecke von der Fude zwischen ihren starken Zeilen, ruft sich Rucheläu und zu ihrem Mann. Meinst nicht schleu, als sie sich rachmönig auf seinen jungen Mannen. Wie wird er sich herumwagern über der Welt? Wenn er wollte öfter du geblieben, wollte er etwas gefunden, was wollte ihm glücklich gemacht? Ich rät keinem nicht zu. Jeder einer tut, was er halt verneutig, entweder tut der Mann nicht häufig und sein Blick von dem Seifer. Kapitel 8 Die Schreck für sich allein Die Nacht nach dem Besuch bei Frau Horwitz ist der Karen Merken nicht gut geschlafen. Es er sollte ihm geplant hat da holen wie er Merken steht bei Tier von einer um heimlichen und finstern Keller. Auf Jenners Seite Keller wohnen nur mehr Leute, welche sind ein euch gemischt geworden in Holem mit der schwarze schotende unbekannte Geruches, was wohnen in immerlein. Die Urumleite reißen sich zu der Tier und will nach Rößen und Rößen. Nirgendwo steht mit anderen, sie werfen sich mit seiner Leib auf der tiefen Keller und lassen sich der Rößen und Rößen. Mit der Mutter verlassen sie alle. Er gefällt sich allein bei der Tier gegen Durmeleid, weil er drückt sie mit all seinen Kräuchers, mit seinem ganzen Willen. Sie aber auf jener Seite sind starker, Schon öffnen sei er spalt von der Tür, und mirk in der seiten Hintergrund, wo es liegt, in der rier. Es ist ein unheimlicher Geräumer gewählt, mit schwarzen Bauten, die Erde mit gelen Samt ausgeschotten, von den Winkeln heiben sich um zu bewegen, von seiner verglüberte Positionsturmeleit, idiotische, vermoreschreurte, kriechendig, und euch streckend zu ihm seine Hände mit den dritten Fingern. Es sind nicht genug Leib, es sind die schwarze, unbewusste Schuhe, wo das Leben in der Verborgenheit von seiner Schuhe, für welcher er schreckt sich aus er euch, wo strecken es euch zu ihm seine skelettende Hände, sie kriechen durch den Räuschenkehler zu ihm. Er seht sich bescheinbar nach einem und einem, wie sie bewegen sich kriecherisch mit idiotischen Peinungen, mit wilden Hawaii, mit schreckt erweckenden Geäubern. Einzelne von sie sitzen noch in den Winkeln und warten auf etwas, scharzen nach uns, schlecht unsugendige Blicken. Mit der ganzen Kraft von seinem massiven Körper werft er sich auf das Tier zu verhackendem Kehle. Aber sie dort auf jener Seite sind Starker und dritten immer weg. und er ist einer allein zu hiebende Tier von den schwarzen Geistern. Alle haben ihn verlost. Er rief noch, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Und er bezieht mit allen Krürensaräus von dem Zustand, in welchem er befindet sich. Er weiß schon, als er rühlt, nein, er kann sich nicht schau wecken. Er will beißen seine Finger, kann er auf sich halten. Die Hände hören nicht sein Willen, bis endlich Mit der starke Bewegen von sein Kopf, er gab sich auf in ganzen aber gossenner mit kalten Schweiß. Wo bin ich? Bischlich weiß kommt sein Bewusstsein zurecht zu ihm. Er der muht sich und weiß schon, als er gefind sich in sein Hotelzimmer erwache und echt nur und hat er verbracht in Frau Hurwitzes Haus. Von schloffen hat schon gereit nicht stecken sein. Er ist gelegen mit vermachte Augen und hat sich zugehört zu dem Udemen von der Welt, zu dem blitzbeweglichen Gang von der Welt, wo es jeder hört in sich allein in der Stillkeit von der Nacht. Er hat sich gewollt ermohnt, wegen was er hat geholt. Die Einzelheiten haben ungeheben Äußerungen von technisch wie zu losenden Paaren. Übergeblieben ist ein allgemeiner Eindruck von Schreck. Er hat gemerkt Licht, und ist geblieben liegen in seinem Bett mit offenen Augen. Der Pfarrer sind eine viel kluriger gewesen, seine Überlebenschen in Frau Hurwitzes Haus. Er hat mit einem äußert gewöhnlichen Beulett der Klurigkeit gesehen, jeden Detail von alles, wo er als Nächte überlebt hat, ungesehen und ungeherzig. Empfindungen, welche seine Gewinne verneppelt, sind in der Stillkeit von der Nacht aufgestanden In ihm, in ihm mit seiner ganzen Überlebigkeit und mit seiner ganzen notwendiger, ach so riesiger Realkeit. Gornisch ist ihm geworden geschenken, Gornisch ist von ihm verheulen geworden. Mit seiner ganzen unterbarnigen Nacktigkeit sind es er gestanden von ihm. Er hat verstanden und klug eingesehen, verwusst, er hat nicht gekonnt. Euer Schwören, sein Beschluss gleich von der Heimärge zu erwegt zu folgen, euer zu meiden Verschen. Gott, was für schwarze keures Leben in mir, und für hinfällen so mich dafürn. Ich bin doch ein kranker Mensch mit krankillesis. Mein Leib ist ungesagt wer schwumm mit kränklichen Empfindungen und mir wollen nicht kan gesunde Instinkten. Wer bin ich, ein schwacher, kränklicher, von unbewusster, auf es gejagert, nicht gern gesünder Instinkten, vor allem kränklichen und scheiderlösen? Ich bin entloffen von einem Netz, kann da ja rein zu fallen an anderen, wie ein aufheischendiger, gejuckter Hund von seinem eigenen Instinkt. Wo habe ich gehört, zu sehen, in Wahrscheinlichkeit? Mirken ist übergeblieben in Wahrscheinlichkeit. Zu den Hurwitzes ist er mehr nicht gegangen. Er hat sich nicht getreut allein. Nicht einmal hat er sich gefunden, nun beim Haus, in Daffkindie vernachten, wie Densmo, wenn er Frau Hurwitz schon getroffen allein hat. Er hat sich gefunden, sich genug stark zu gehen, nicht darauf zu gehen. Er ist aber nicht gewinn, genug stark zu verlassen, wahr zu sein. Seine kränklichen Empfindungen zu Frau Hurwitz haben, Wie er hat umgerufen, seine Schwachkeit zu ihr, hat er, wie es ist, mit Kraft von seinem Willen kontrolliert. Aber er hat gewusst, als es ist noch oben auf. Obgeschrocken von seinem Gewissen haben sich die Gefühlen behalten. Aber es ist genug Einberehrung und sie werden sich wieder herausreißen von seiner Behältin. Der einzige Plan ist zur Verlossung Barsch auch ständig. Aber ausführen hat er ihm nicht gekonnt. Ein angstiges Schreck hat ihn herumgenommen von der größeren Welt, in welcher er sich allein befindet. Fuss für seine Erge zander schwur, seine ganze kindische Verleuernkeit hat sich aufgeweckt in ihm beim Gedanken wegen Verlosenwarsche. Der Schreck von seiner Unbeholfenkeit hat schwach gemacht seine Hände und er ist geblieben sitzen dort, wie er es gewählt. Derweil sei in die Tee gegangen, pust und passt ungernisch. Kein Mensch hat ihm nicht gekennt und mit kein Mensch hat er sich nicht bekannt. Er hütz sein Fotos agent, zu welchen er sich gewendet noch geld jedesmal, wenn er bedarf. Schaff gesetzt 2 heimsch gesetzt 3 irr adnervus gehört noch eins von unserer rettende gebücher rekodiert in der jidische volksbibliothek in montreal und digitalisiert und beneit durch ein jidischen bicher center in amherst massachusetts das druckrecht gehört zu der jidische volksbibliothek und dem jidischen bicher center der koordinator von dem projekt ist jordan kutzik die museekat geschaffen hankus netzki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 For reddende Gebete, einem Isaia scheffe. Ein scheinem Dank. Thanks for listening.